Redan som femåring lär sig Kalle Jularbo att spela dragspel Och nästan vid samma ålder börjar han turnera Och senare uppträder han med Ernst Rolf Redan 1910 utses han till Sveriges främste dragspelare Och 1913 skriver han livet till Finskogarna I år 1943 fyller han 50 Och här samtalar han med radions Sverker Martin Löb. ...och spelar sin första komposition. Det här stycket var Carl Julabos första komposition... ...och det spelade han på ett värdnadsbjudande litet dragspel. När skaffade sig Carl Julabos det här dragspelet? Ja, jag har kommit över det under, vad jag ska säga, senare år. Jag köpte det någon gång på 1904... Jaha, men det är äldre än så va? Ja, det är tillverkat i Hedemora år 1885 utav Malmö. Jaha. Och han lever fortfarande, han som har gjort spelet. Ja han det? Han är nu 90-årig. Gör han dragspel fortfarande? Nej, det gör han inte. Han har slagit sig för Det måste väl vara ett av Sveriges första dragsbjörer redan? Ja, åtminstone kan man säga att det är det som är mest bevarat, typ av det gamlaste. Ja, ja det låter ju fortfarande hyggligt.